Є, приміром, одне, яка там погода внизу? Сухо, в келихах, у келихах сухо когути, моштурує голос на сердиту ноту Катерина, і підкладає Миколі тушкованого м'яса із сливами. Треба буде виплювати кісточки, і подорожній заспокоїться. Прощаються вони приблизно в такий спосіб. Микола поволі зводиться на довжелезні ноги, піднімає догори долоню. Третє тікати. Дощ уже в моготі мені торкається. Десь за годину буде і на землі. Там ми дамо парасолю, Миколо. На тебе крапля не паде, Не тушиться Катерина і штрикає поглядом свого чоловіка. Ти, мовляв, довів гостя, що не добалювали. Та я, Катерина, пообриваю парасолею електричні дроти. А ти не лінуйся, переступай, ставить переможний штрих Сянько. Але Микола вже не огризається, обтирає долонею губи, нагидається, щоб поцілувати на прощання Катерину. Ми, усте, не будемо цілуватись. Хай думають, буть між нами нічого нема. каже якраз під Миколин поцілунок Сінько. Ти хоч би й хотів, не вийде. Не дістанеш до устиних губів без стільчика. Микола розовся, витрусив із щировика мураху, випустив її у пережухлий кущик з під лавкою. Але там дотлівав чийсь недопалок, то він хотів перенести комаху в інше місце, та не знайшов. Аж тепер він помітив Барвінського, що хляб і гарцював на розлюченому мотоциклі. «Би кого? Як спинити цю звірюку?» Санько якраз заходив на черговий віраж, де йому треба було розминутись із стадом ситих качок, що перевалюючись, поляскуючи з ледощіними крильми, Сунули добову. Микола притьмом згорбивсь, заплющив очі і з шировиком у руці поскакав у млин. Санько теж заплющив сірі, як кісточки рахівниці й очі. Став із ще менше, ніж насправді. Хутенько перебрав у пам'яті цей чи, може бути, табун, чи не шкатура часом. Чекав удару, після якого мотоцикл стане догори колесами. Хай би було і так, аби зупинився він нарешті. Але порохкий вітер ударив його по обличчю, збив білого полотняного кашкета із чорнильною плямою на козирку. Від пальця залишались, бо авторучка протікає, і він поїхав далі. Коли озирнувся на табун, там гуляла пір'яна віхола. Качур літав над плином, а качки й льбілі стопчаки під протилежним берегом догризувала, походили у воду. Микола стояв на порозі млина, на переваги тримаючи дробовика. Сянько, вискакуй із сідла, вискакуй, я його на бігу пристрелю. скаже не він, хіба не бачиш? Кінець виженуть, дослужився. Те хоч добре, що з підковою не заївся, може, візьме в пожежники. Добре, що вороги не зажив у селі. Якось воно та буде, бо ще так не було, щоб якось воно не було. У думках Сашкатора вже немає гіркоти і пристрасті. Та й пощо мордувати себе зараз, коли все вже сталося, коли карам відміряно всьоме, залишилось тільки ценькнути ножицями. Правда, він і ще сподівався, може тепере те шпиндлики від постолета завалялись десь у хаті чи у дворищі, їх втолочено ногами в землю. Тоді старшина обіцяв приховання від начальника міліції пропажу, і якщо дивитись на світ не з-під міліцейського козирка, то треба готувати добру на мостину Городищенської Тарані. Так думав Сашко стоячи під кармалюковим дубом на виїзді із Рівнополя і виглядаючи по машини у Городища. У грубому розвітті дуба чепіла стара, діжоподібна шпаківня, яку вже кілька літ не шпаки, бо під дубом завжди людно. Нову автобусну станцію винесли далеке за місця, на протилежну околицю райцентру. Догородищенці та їхні сусіди чатують на автобусу тут, під оцим прадубом, якого мало не спиляли краєзнавці з області, щоб точно по кільцях встановити його вік». Дзиндра двічі викликав на цю оказію кореспондента журналу «Перець» свого колишнього учня Олега Краснощока, і задум дослідників був зупинений фейлетоном – дуби обласного масштабу. Однак деревина, видно, й сама перенервувалась, коли доля її висіла на волосинці. Можливо, дуб навіть пережив інфаркт, бо почав мершавіти. Листя вже не трималось на ньому до осені, а починало обсипатись у серпні – а у вересні рештки його поскручуваного у вузенькі рурочки збивали метушливі горобці, що мали звичку влаштовувати на його гіллі показові осінні гуляння. І біля тура, якраз проїхала машина, вантажена жобу. Цівки зеленої юшки скрапували на асфальт і відгонили їдкою кислятиною. Сашкові закрутило в носі, і він голосно пчихнув. «Правда, може воно й обідиться?» Якби Ярослава не жила на моїй дільниці, так би минулось. А зараз майор не подарує. Чимось би себе проявити, то, може, й пронесе?» Сашко цієї думки ширше розправив плечі, поворушив погонами, по черзі хукнув на маленькі, притмінілі зірочки і протер їх рукавом мундира. Однак тарнув надто сильно. Одна зірочка на лівому плечі відпала і відкотилась аж на асфальт. Він притьом підібрав її, подвертаючи носа від запаху силосної юшки. Але причепити не встиг, бо до нього підкочувався помаранчевий запорожець Роман Лебедин. Лікарка подумала, що городищенський дільничний збереге на асфальті копійки. Сашко довго впихає в машину своє дебеле тіло. Запорожець перехняблюється на бік, Романа сміється, погойдуючи пишними грудьми. Остається ось-ось лопне тонка мохерова кофтина, що обтягує їх. Серце гриня перепаді закипіло б кров'ю, якби побачив, що я отак перевантажую машину. Романа згортає у дудочку, підведені бузковою помадою великі, по-негридянському викочені губи і тягучим видихом остуджує свої розпашілі груди крізь виріз помаранчевої кофтини. Це я ще легкий, бо авторитет мій залишився у кабінеті начальника міліції, Роману Поліпівну. Лягай до мене на операцію, на відновлення авторитету. Під місцевим, тобто районним наркозом. Романа жене машину, як іграшку, обминаючи розтрущені на асфальтівці здоровенні, як влеки буряки, хвацько звертаючи на озбіччя, щоб обіхати бакаї, витовчені грузовиками або колгоспну череду. Тепер вона не ризикує, бо якось трапилася їй у череді норовиста висло рога корівчина, який не сподобався колір запорожця. І лікарка на силу дістала підходящої фарби, щоб замалювати кілька вгинів на дверцятах, полагоджених перед цим перепадею.